qitaqon Allahu subhanahu wa taala Allahu ti bindemi aty kërkojm falje ndërsa salavat dhe selamot përshëndetjet me pejgamberin më të zgjedhur vulën e pejgamberisë Muhammedin alayhi salatu wassalam me shokët e tij, besnik familjen e tij të pastër, të gjithë muslimanët të së të ndjekin rrugën e Muhammedit me tëmira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ky është ligjëratë e 7 me radhën në ciklin e ligjëratës në cil çiklin e lekseratës së sa të sate, kemi filluar me titullin Njohja e Emrave dhe Cilësive të Zotit Subhanahu ve Teala. Yemi në këtë lekserat në vazhdimësi të 20 rregullave të sa ti ka përmendë Ibn Qayyim el-Juzeyyia të cilat tham se doemos duhet ti paraprim para se me fol për emrat dhe cilësitë të Allahut te barekehu ve Teala. Nëse nuk njihen rregullat, normal se njeriu nuk do të ketë mundësi as që të njeh Në kondën e duhur e mërë të qësitë allahu të barëke wa ta'ala Kërë jemi tëkë rëndësia dhe pesha Në surën el-haq që allahu të barëke wa ta'ala Dukë e vërtëtu se ki Qur'an nukë ka shpif Muhammed a.s. për rëshfjala allahu Gjellë fi ula Thëtë allahu të barëke wa ta'ala Walau të qawwal alajna ba'dha l-i qawil Nëse Muhammedi në i kish pif për neve, në i kish fabriku, në i kish në gjit disa fjaj Për nëse a i kish tu nga vetja diqka Qëka i kish bë Allahu gjelluala, thët Allahu të bare kjo vëtala Le e khadhnahu biljemin E kshmi kapëne nga ona e djafë Në kuptimin e kshmi kapë për dore Thumë le kata'na milhullu vëtin Pas ta ja kshmi këputë E luetin, kanë thonë djet djetarët është arterja e cila e mban A zemrën Janë ato vijat Të cilat qarkullon Dhe jeton njëri ju në përmjet të të tëre Pra Allah u gjellarë Mohamedit Alehi Salatu Sallam Qërri thotë, ditë shka me na pashpif Na me Mohamedin Alehi Salatu Sallam Kishmi pas pun Thotë shë e i khullu islamu të i mije Kjo formë kur anore Kështu e ardhë është qëtë të mbihull A'le l'edne E kërcënon në manal Të more vashky Më posht Apo është formë kur anore Kërë Allahu Gjelluale e bjen E përmen më të skajshmën Që mos flitet për ata i cili është më posht Pra Allahu Gjelluale e thëtë Muhammet itale i salatu e salam Me shpifti për neve A na të kemi zxedhë tyje Nëse të shpift për neve Na të akput me arterjen E zemrës Nuk ka mundësi me të lerua Allahu Gjelluale Shpifti e ndaj ndaj emrit të tij dhe ligjit të tij. Çfarë thua dikush përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, asa shejhul islam utaymiye, për argumente se Muhamedi alayhi salatu sallam është hak, dhe xalibriti është hak, cila është oj vazhdimësia e tij në tokë dhe ligji i tij në tokë dhe ndjekësve të tij në tokë, dhe sallahu te barekehu ta lëruan deri natë. E kundërta me me ata se kanë rënë, që kanden se si janë pejgamber, por nuk janë. Madje thot Edhe të jehudët, edhe të kryshterët, kanë ngel shkaku i përkacimit të të tërët të të e pengamber Sikur ata të ishin përkacu dikun tjetër, ishin zhduk Pra para me ndoë sajër er unë Allah unë deri në një pengamberi Sa që vetë se janë përkacu jehudit të musa, Allah i kalon sot dësot Vetë se kryshterët përkacuon të Isa, Allah i kalon sot dësot Pse kanë mbet ata, se du të me mbet Isa, emri Isës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 Por mi vërtet thua ato emra se ato i kanë këto kuptime patjetër duhet me kalu nëpërmjet, nëpërmjet rregullave. Andaj neve përmendëm në ligjratën e kaluar 7 rregulla, neve na kanë ngel edhe 13 pyetore, sot do të mundojmë të përmend disa pyetore për dhe nëse na mundson koha, përfundojmë nëse ajo është tym për ligjratën e ardhshme. Thati ibn Qayyim el-Jauziyyn në Libenatibada'u el-Fawaid, fot rregulli 8. Shikoni vë, vë, vë, vë vineri këto shumë me rëndësi, ngasë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 Lëviz Aj Lëviz Te Lëvizin ata Dhe egziston lëvizja Lëvizja Ta një thët i bënkaj me gjëzije Nësa Allah u gjitha ja përgjison vetës një emër Lejohet nga këj emër me nëndjer Masë darin Burimin e, e emërit Për shembol Thot Kër ka thënë aj për veti Dëgjuhës Ne themi për ta Dëgjimi ti Kër aj ka thënë për veti i fortë ne i themi forca ti. Por Allahu Jellaluke ja ka dhënë vetës një emër, nëse e ka theksuar me emër, lejohet të më thonë për shembull me me paskajore. Pra është për shembull eh, emri Allahu Jellaluhu i dë, eh, shikuesi. A, a lejohet na të thonë shikimi Allahot, po. se, i Allahut? Po. Ngaqëse emri është shumë më i madh sesa vet vet burimi i veprës. Pastaj thot: "U ayuhbaru anhu bil af'ali" Dhe dhe lajmërojët Pra folet për Allahum Në aspektin e veprave Për që imbul Ka thënë Allahu të barë e kjo e talë në Kur'an Ka të semi Allahu Ka u lëllëti Të gjadiluke Allahu e ka dëgjuar Allahu e ka dëgjuar Apo për që imbul ka ardhë Në veprët Allahu të barë e kjo e talë Fe qadërna fe njëmël qadirun Dhe ne jemi Ha Të fortë Apo, pa të mfuqi mbi ta Dhe sa të forë që jemi Apo ne e përcaktuam një veprim Dhe sa mirë që përcaktuina Pro, ideja është Allahu kur të bjen një emër në Kur'an Lejohet për ta me lajmruhe Për Allahu në te bare kjo e tala Si vepër dhe si Si paskajore Që i bje për shemull Vepra e shveshën nga zamani dhe Nga, nga, nga koha nga, nga vendi Kjo fat vlenë kur vepra Apo cilsia është kalimtare Nëse nëse nuk është kalimtare Nuk lejot me thanë Si për shembl Për shemblë dhe dhe dhe dhe në Kur'an Allahu la ilaha illa hua l-hayu el-kajum al Allahu është ai cili nuk ka zot që më rriton të adhorot përveqa ti Ajo është i gjalli Me të cilin jeton gjdo kush El-hay që dhe me thanë i gjall A lejot tash me thanë ai gjallron Jo Jo Nuk lejot me thonë kështu Po qëfar themi i gjalli Themi el haj Po nuk themi përshemull hajje je Jetonaj Nuk themi për Allah më përshemull jeton A me themi përshemull dëgjimi i ti Shikimi i ti, forca e ti Makfireti i ti, falja e ti Ekshë të meran Pse nuk themi jeton Se s'ka arë në Kur'an Nga se fjalla jeton, gjallëron është prej fjallve Foljeve qëfar, Jo kalimtare Që ka të më thonë vëzër kalimtare dhe jo kalimtare? Vepër kalimtare dhe më thonë, një vepër e cila bjëm bidikun tjetër Abo? Ndërsa jo kalimtare është a i vete banë dhe nuk ka, ka kalim dikun tjetër Tani, gjdo emër, kjo regula, e tëjtë Gjdo emër të cilin Allahu e bjëm në form kalimtare në Kur'an Lejot në amperitime në një vepër dhe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 jerrata gabura andaj nuk thuhet per Allahu te bareke u teala per shembull ai jeton edhe pse ai esht i gjallit te bareke u teala alla do te menqaime juzie kjo esh regulla e 8 regulla e 9 anna afalir rabb tabaareke u teala sadira an asmaeihi wasifatuhu wasmaul makhluqin sadira an afalihim far rabb tabaareke u teala fi aluhu an kamali wal makhluq kamaluhu an fi alih kurregulu shuman si neve kemi por me ne rast tjetër Tani këtu është të njizet regullë Dhe së të i ka përmeljë mën kaj me ljozije Thot, veprat e Zotit Dalin dhe burojnë nga emra dhe cicit Allahu të bare kjo dhe te ala Ndërsa emrat e kryesave Burojnë nga veprat e tyre Zotit vepron nga përsosmëria e ti Ndërsa njërzit veprojnë për të përsos Regulla e nënd Përshemo Allahu gjele gjele luhu Kure ban një punë A kjo punë e rrit ata apo kjo punë është fajë e përsosmërisë të tij? Kjo punë është shfaqe përsor përsosmërisë të tij. Ndërsa njëri, ndërsa njëri kur e ban një punë të mirë, plocohet me ata. A e kupton? Po pra, njëri ban vepra që të zhvillohet. Ndërsa Allahu ban vepra për me tregu përsosmërinë e tij. Për ti. shem Allahu dhe el-Jelalu e krijon në krijesë. Kure ka kriju këta, nuk u bama i forë se ka kriju, por e ka kaldhu forë se në ti e cila është e plot në vetë veti edhe si kur më sta kriju nëte. Ndërsa njeri ju, përshemë kure ka kriju një send, që ka thot, u plotësua ma shumë se e kriju në këta. Por tani une u zhvillova kure krijuva, nëndërsa Zoti vetëm e ka shfaqë atë e cila ka qenë e përsohësur të kaj. Pra reguva thot kështu, gjdo vej, por të, Shka e ban Allahu burën nga emrat e tit përsosur E kundërta, njeri, melatja, gjindën Gjithdo ksen shka e këzistor Qka ndodh me ato, me kresat Ato veprojnë për të plëcu Ato veprojnë për, plë, për, për të plëcu Pra njeri u vëzër përshemë kër i ka 10 dh vjet Pasta i ban 20 Ka kalu në përsosje Kër kalon përshemë në 30 Kalon edhe më Edhe më përsosje Kjo avlen për Allahun, hasha Jo Për Allahun nuk ka do një dit që plëcovët ma shumë se tjetra Kjo është regull Në emra dhe cicitë Allahu të barëke A të dhe zë shikoni sajnë të rënsish me këto vepra Nga se këto, këto regullat Nga se kur të lezën Kur'anin A ti gjenë për plot emra dhe cicitë Allahu Qëshmi kuptue Në bastër e regullave Ka i kanë zirë të këto regullat Tham Nga shoshitja e madhe libri të Allahu të barëke Kjo të të ala le jo kuranit dhe jo hadithin ju na raba ibn qaim al juzi al zerr ibn qaim al juzi that se detyra e dietar, e cila asht me studiu harfin e kuranit jo fjalien harfin kur formohet ni fjal me keq shkroi me keq shkroi dhe me keq shkroi na do me di pse ka pse o formuo kso po kjo es barra e, e ulemave andaj zon shume rancim me me lceu kto kto rregulla andaj rregulla e nan al zerr es Se Allahu vepron nga plotësia Dërsa njeri vepron Për të plotësua A dhe njeri u gjithmon ka vartësi për Zotin Gjithmon ka vartësi për Zotin Regula e djetë Thotim e në kajim El Gjauzije Ihsaul ihsa -el, el esma il husna Wal ilmu biha aslul il ilmi Bi kulli mallum Kjo regull Ta një kodboj edhe me peshen E kemi përmeni një pjesë të fjalizë kësajna Kjo kodboj edhe me peshen e Dhe të emrat dhe cicitit Allah të barë e kjo e të ala Thot Ti mësosh emrat dhe cicitit Allah të barë e kjo e të ala është baza e gjdo sendit qka dihet Pra Ndo këtë ilmët qka egzistojnë Këtë shkencët qka egzistojnë Gjitha një hurit, hulumtimet, zbulimet Kë e kanë bazën Në emrat dhe cicitit Allah të barë e kjo e të ala Por qemë, nëse njerëzit e zbulojnë Një zbulim Një sen Dhe kanë një hurit dhe thasaj K Qëfar ka shfaqve të veti Ku dretin e kryusit Qështë i ka kryusit Por qembo Doktori e merë zemrën Njoni e merë komën Njoni e merë kokën Njoni e merë sinin Njoni e merë veshi Njoni i merë damart Njoni i merë muskujt Apo si qëllë e ka një studim të veçan Njoni i ka dhënd Njoni i ka lëkurën Kretë të vëzër Janë studime Por qembo Apo mjekësia Sa dekëdahot Sa kotë njëri mundësime, mu kombinume me trupin e tina. Apo, ta një vëzër, ata, a shikon këtë puna, nuk e shikon ajo mësejle tjetër, por muslimani doktor, muslimani hulumtus, muslimani shkenstar, i kshirë këto punë. Qka du të me kshirë? Kure zbolën një sen, me duhet e para me, sh, me shkun mendë kështu, se ajo një uri që e përfitoa unë e përket, bazën kër e ka, unë s'kisha mujtë në përfitu, pa e pas vendosaj pa Por ti, ai e kanë xernë herë tek e zbulua. Pra, por ti vetë e ke pa, ai e ka buar. A dhe por shem u kresh kënd start janë pak i tuë se mënyra se si lëviz çelizja, kush ia jep takatin, kush ia jep gjallënin. E kur të vdesë dikush, ka e humb ajo çelizë, gjallënin, nuk ka ndjevop, s'ka gjevap. Proposhem, kur vdesë njëri, ato nuk din çka ndodh, pse u ndal funksioni i i çelizës. Se s'punon më E na në fejtë që që ujna Kullu nefësin dhe i ka të lmout Allahu gjelë thot Gjithon nefës ka me shiju Dhe deke Për Allahu i ka thonë që liza me s'ka mu me punuhe U kry mu abeti Pra Thot i mënkaj me djozije Timsosh emrat E mirë Dhe qësit e lartë Allahu gjelë gjelaluhu është baza e gjdo dje Pasta i thotë Faqin el ma'lumatat siwa hu imma an takuna khalqan lahu ta'ala aw amran. Sot, sepse te gjitha gjërat që dihen, që mësohen, nuk kanë mundësi me dal jashtë dy gjërave. Ose është krijim i Zotit, ose është urdhëri i Zotit dhe ndalesë. Pra, gjërat farien dy. Ose është krijim, krijim e ka nxjerr Allahu në ekzistencë në ujud. A pranueshmë, ose çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el Jauziya, "Wa masdarul khalqi wal amri an asma'ihi al husna." Si krimi, si udhri burojn pa emrave dhe cilësive te Allahut te bareke ve teala. Pra çdo bukurishti që ekziston ke dunjë, çdo krimi por sosor, çdo e mirë që do ta përmendim pasaj edhe te rregulla e 11-së ne emrat e emra Allahut s'ka sharr. Në veprat e Allahut s'ka sharr, në veprat e Allahut s'ka të keqë, s'ka negative asnjësen. Gjithat janë pozitive dhe nga ana e e tmirës. Allah do të bën ka ime xhozie. Si krimi, si urdhri janë burim burojnë nga emrat e sucit të Allahut te bareke. Wa taala pastai ka sjell shumë shembuj se si njeriu e gjënse, krijesat e kanë një një kanal dhe një varfori të përbashkët dhe ajo është nevoja për mëngër, nevoja për më jetu, nevoja për më largu frikën, nevoja për më për më pa. Kit këto nevoja janë përbashkëta me qresën. Por çemund njëri apo li kështot ku shka buk, njëjtë të kafshat, njëjtë të xhallesa të tjera. Apo njëri ka nevojë më siguru, më largu tut. Njëjtë të kafshat, njëjtë të krejt qresat e kanë nit përbashkët. Cila është ajo? Kjo quhet eliftiqar. Kjo është varfuri. Shem që në vogëriu po vetëm termi vdekje hiç s'është i amël. Pse? Se gjithmonë unkon nevojë dikujt me mi dhan jetë. Dhe ai është Allahu te barekehu te ala i cili e quajmën al-Qayyum. Andaj e përbashkëta e krijesave, cila është se burojnë nga një nga një lëgj. Andaj te Allahu te barekehu te ala në Kur'an, "Vej'alna min al-ma'i kull shay'in hayy, afala tadhkurun?" Ne të gjithë krijuem me kimi bop i ujit. A nuk e këshironë? Shë mu shiko, mere, ndash pejmet, ndash perimet, ndash njerin Shiko vëzërveç këtu në gjami, asë njeri me tjetër nuk gjason Asë njeri me tjetër nuk gjason Asë në formatin e ftyrës e ti E asë në nivellet e, e, e vijave të gjishtave të ti A më nja qelë telefonin dikujna me gjisht tjetër Së në qelë, me mëjtë së në qelë Një vijat i mungon të së në qelë Andoja Allah u gjithë dhe përmeni në surën e këjame Kanë elbenen Vijat Kela, thëtë Allah u gjithë dhe Po, këra mi akti njerit, vijat Të bare ke vëtëjala Tani, Allah u gjithë dhe thot Këshër në dalimët Në fond, këthane pika ka buru Pini sendi cili është Panë gjyrë, ajo është uji Shiko përshimë, ti i ki loj loj në gjyra Shpejmet, loj loj në gjyra shikje dhe perimet Por ka ka buru vëzër Pini fare cila nuk ka n Nuk ka në gjyra jo E kjo shfar argumenton Se a i cili i dalon Pas taj me në gjyra, me shije Me aroma, me ftyra ndryshme është Allahut e Barak e Vëtëala Pra kriimi e ka njit përbashkët Dhe ajo është Emra dhe sisit Allahut e Barak e Vëtëala Tho dhe gjithashtu shëriati Allahut Argumenton për njësim, unifikim Por që imur A mund është me gjithë në, në shëriati në Allahut e Barak e Vëtëala Shiko E ka ndalu me një vend Po pas taj e lejon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 Andetët Allahu të barë kjo e talë në shumë prej ajete Wa enzëllna Alejkumul kitabe Ne e të ju e kemi zbit librin Bilkis medrejtësi Tjetra prej gjërave të satë nuk lejo në kur Cila vëzër? Cila është? Zinaja Kur Allahu në asni shëriat që kële ju zinan Apo Edhe të forërit për Allahu në pa dje Nuk ka dikun që i ka thanë Folni ju Folni ju së të dini Joja Dut për ditë pa tjetër elmë sak Pasta janë disa harame Të cilat quen një sbije Janë përkatsis Kohore dhe, zamano, dhe uh, hapsires Këto mundet mu leju Si për shembul Si për shembul Sikur për shembul alkoholi A mundet mu leju ndë njëherë lejohet Kur lejohet Kur atu dek njeri s'ka për baha vetit Pos alkoholi Shka banaj e pisa me vetë gjon Edhe mish i derrit Imun, nëse s'ka që dërshka shka me hangër Ka mejtë midis me rrugë, midis shkretire Ka mejtë në malë, shka bukë Ka me dekë, ka përbara dërë E ha, sa ha, sa me majtë Shpirtin Mirë pa mërët me thonë një një një këshire Nduhet me bozina sa me majtë shpirtin Ja s'ka, se nuk o shartë Shikala u gjela si si ka le ju gjerët me, me urcin më të plotë Ska s'duhet ti zinoja përmukon gjallë A duhet ti përmukon gjallë me bozullumë Jo ama buka duhet paqëtar, ande gaton si ti e zorr ha. Sa të ki nevojë. Pastaj e ndal. Ato do të mongajmë eluzije. Nëse e mendon sheriatin e Allahut e gjën të ndërtuar mbi drejtësi, urçi, lëvërdhi dhe rahmet. Por jo do sheria, ligji i Zotit në Kur'an nuk del on nga drejtësia, on nga urçia, on nga lëvërdhia, ti ki do bipi asaj ose nga nga rahmeti. Andaj këtu plotësohet krijimi dhe shëriati i Allahut te bareke we te ala. Andaj rregulla e 10 vëzërt është se në mësimin e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke we te ala, njeriu edhe njoftohet me universin ka buron ky univers. Andaj shikohet se nuk e besojnë Allahun te bareke we te ala, se sisilën vurdal në hutitë të tyre. Çka po ndodh kush e tëre, që ka, ka prukta? Shumë ka shumë për shkencëtarëve thotë, pak edhe pak në nuk i shkel dikush se më duket se ka Zot. Se shumunë në komunë, domthonë, yjet, universit, planetët nat precizitet funksionojnë, nuk mundot pa Zot. Nuk mundot dikush. Do Për shembull, më ndonë, ti më thon, Këshire, i kemi shlu para më ndonë, ka bru çëmbull dietar. Edhe Sheikhul Sami ti më ka përmend. U jemi në zeñone i marrni grumbull shkronjava. I marrni grumbull shkronjava. Grumbull i porzin, edhe i xumpinal.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 Tani kit këni vërzë, çshtun gjason. Adi shka dojnë thonë, a di çka doin me thon ata çka sbesojn? Po pse mos më besu na çy kit kutu rroba? Po. Domon zemra vendin e vet, veshin vendin e vet, sinin vendin e vet. Apo mushkrit vendin e vet, koma vendin e vet, dora vendin e vet. Ti fol si filozof vendin e vet. Edhe kit këo rast si je veç çka qilloa. Tak tak jam jam pajtu disa disa për pikave dhe mos vet maratona. Allahu xhaza këtë, këtë kofor kjo. Ma ti a, a je më mend çai të fol? Së mundët kjo dhe zërë A do kërë pëtën e bo anifën Se a, ar, si argumentohet për Allahun të bare kjo dhe tanat Njët i shembu dhe mor Tha është njës një anije Ndeti Me malë Për knena Jenat e prit Ka thonë ta s'ka as një njëri Jashtë takësaj A jo anija vetë ishë ndrejq Ishë ndrejqë vetë Edhe madin aty edhe shtash ka me arë A dhe kanë thonë mus, musu talë me neve Ka thonë jojni të talë me mu e se kitë kjo ki niverz Burën nga kur gjohiqi Cëli jam ma talës A unë ati Ra Ma shpejt e besoj që ta sësa Ti që ka e të folë Andaj thati për në kajim e gjohëzije uh, Emrat dhe që si të allahu të bare kjo të tëra Ta japën ti qelsin kjo niverz ka burën Regula e një mbëdhjet thati për në kajim e gjohëzije Enne esma e hu kulluha husna Lejse fia ismu në gajra dhalike aslen Thot dhe kjo është regull shumë rëndësi Madje madje Që kjo regull dhe zër Do të ashofë minana për me emrave të Allah dhe të cilësive të ti Se kjo kjo regull Problemi maj madhe njërëzboq që tu Thot dhe mënkajimi Në emrat e cilësive Në emrat e Allah dhe cilësive të ti Pa për jashtim Nuk e gjiziston emr Në të cilin ka negativitet Shard i qka وقد تقدم ان من اسماءه ما يطلق عليه باتباع الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل على ان فعله كلها خيرات محض لا شر فيها فندeve permendem se per emrave te Allahut te bareke u teala esht al-khaliq kriues furnizues aicli yapiet aicli mariet argumenton qe se kreat veprat e Allahut jan khair kristal pasharnata thot walam takun asmauhu kulluha thot nga emratu allah te bareke o tal nuk ka as nje send ne to ce mund te mundjer e keqja thot fe sharu leis ilehi fe kemala yedkhlu fi sifatihi wala yelhaq zatehu la yedkhlu fi afalihi maleman thot e keqja qe qe putja me ma madhe se te cilen e parashtrojn njerzit apo e thon apo edhe nuk e thon po e mendojn apo i torturojn jo se njerzo esh për shembull, te kajena e ka kriju Zoti ajo. O sherna e ka kriju Zoti ajo. Nëse e ka kriju, për shembull, dha një kokë drat me nal pse nal? Të pyetje. Tu folim qaim al-juzia. Qëllëz as ka argumenton se ulemat nuk i kanë ndëron të folurit kur kanë ilm. Po njëri pineve më pyet, pse më shtukë rrezik? Duet duet me ekzistou një lloj rreziku oj çmendurisë, oj ilmit, kjo janë mes dyjave. Ojë tamam, i çmend dhe fol ballidhje, o ke ilm. Tanë thotë Sherri Sikur që nuk eksiston në cilësit e Allahot Për nuk eksiston në dënjë cilësit e Allahot Që është ajo e keqe As qenje e ti nuk është E keqe Pra Allah u gjela është përshkrujt nga pengamberi Alehi salat e selam Nur Drit është përshkrujt i bukuri Apo në kuran ka ardhë i forti Elmetin Apo ka ardhë e samet E samet i cili është Isinuari Kretë të dhe dhe shka argumentojnë Sa i s'ka negativitet në qenjën e ti Thotë, sikur që në emra dhe që si të ti Dhe në qenjën e ti S'ka negativitet Kështu edhe në veprat e ti Nuk ka negativitet Tani parashtruhet pythja E keqe po, e këziston Ka buron kjo E keqe e këziston Ka buron kjo Thotë i përnë ka i melgjëzije Wa inna ma jedhullu Fi me f'u latihi E keqe e këziston Vendosët në, në kanë Në veprat e krijesëve të ti Va farë kumbejnë lë fiëli vë lë mëfëull Ka dalim me zë veprës dhe të vepruvërës Por që më Allahu të e bare kjo vë të ala E ka kryu iblisin Allahu qëllë e ka kryu iblisin E keqë ka iblisi. e ka ka buru nga iblisin Allahu të e përkacot e keqë e iblisit Pse e ka kryua, jo Allah e ka kriju njerin, njeri ba gjuna qarë, Gjunahi, masi njësh ba, kujti për kacot, njerit, njerit kush e ka kriju, Allah u gjellu ala, po Allah nuk e ka kriju për me bo keq, po ja ka vendos në takatin e ti me bo keq, kure ka bot keqen kujti jet, njerit, ty e kebo, jet, ati që le ka bot keqen, andoj tha pengamberi a.s.s. në doa, o e shërru lej se i lejk, o Allah, shërri nuk gjen për ti e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 Bima kesebet nes, kethir, e i din nes Va ja afu an këthir Tha Allahu Gjelluara E ke që është faqë në deti Dhe në tokë Pikuina Pidurve të njerëzhe Allah e ka kryu të patshtë Ku që ka bo fesatin? Njeri Njeri ka korruptu Njeri ka bo zullum Njeri ka bo vra Njeri ka vjër Njeri ka bo zina Njeri ka bo shirkë Allahu Gjelluara ka kryu Ketë kudret për me bo ti Ama ti e ke bojë Tadallahu jalla wa ya'fu ja an kaseer. Ne jam shumë gjuna bileu ja fal. Parameno ne kim por me dhe bon qajme jozie por me. Parameno ti por cima Allahu me ta mor ka pak shikim. Në dozat, në parametra shumë të vogla, çdo gjë që ti kish hiram. Atje ti syo vëllazër. Atje ti pi syni diçka. Parameno saher se ti doish haram Allahu me ta mor pak pikuvetit. Ti shtrihesh për tokë. Për Allahu teleta katit. Ma djetë njërzëve që hajnë haram Dhe pinë haram, Allah u narujt Allah u ja u leta katin Por kjo është vej për e tërë Ata e paku një ditë prej Për e ditë vë Ata të të të bëkajim el-gjauzije Fëtë emmel hadha Fë innehu khafi ala këthirim Mindel mutekillimin Wë zellët fihi akdam Shiko, në këtë regullën të një mëdhet I bëkajimi reagon dhe thot Në jam menën mirë që saj regullë Të të shërri, të e Sepse në që këtë regu Shumë mu të kelimin Tësët janë mur me logik Dhe arsyje Dhe me këtë në kuptojnë a vetë Në analizojnë a vetë Apo Këtë të sëtë mire me filozofi Thot kanë rëshqit shumë këtë mësele Kanë rëshqit shumë këtë mësele Apo shemo, Shumë bre njërzë Besojnë se e keqa që ka bëhot Allahve ka bëhot Pra njeri o si gjethi Bje, kështë e, e ka rëzur gjeithin Allahu të barë e kevëtare, ka prustinën dhe jo kara Abo, kështu thonë edhe për njërijun Thonë, Allah i gjello ka mujtë me nalë Sikur gjithë mund ja përkacojnë Allahu të barë e kevëtare, të keqenë Allahu në ruaj dhe në, në, në mbrof nga këto devijimet të, të liga Wa dhallet fihi efhem Thonë, dhe kanë devijuar shumë përseptime Sa njëriju dhe zërë këta Këni pa, dikushtot Nato von Napoli, sorry. Jo ja, vëzërën me kohën bashkëore, ti kurrë me njerëz çka thojnë ata. Çka thojnë? Hajt sikut vjenë udhëzimi Allah i Allahut ja nisi Mufal. A thot ç'është? Shumë ti ja ka gjetur rrugën për Mufal, për mëvoj devotshëm rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Allah allasubo qismat. Faktikish nën kuptimin e kësaj cili është, s'ma ka shkrujtë Allahu, Allahu xhellahu ala, ende udhëzimin. A është ç'ështëu vëzër? Ti me vetdi e po fol. Po shpjegon se Allahu ala s'ta ka shkrujta, takatin e ki, mundësin më qumë më mora vdes e ki, dhe Allahu i ka fajët. Mirë po njëri ju është që si, që si kriese, që në ka anë Kur'an, edhe ditën e gjikimit, kanë me voë polemik me Allahu, kanë me thonë, jo, zotë, s'kena voë që shtu, ku shkruun? Kanë me apru Allahu libën, thotë, ja, nuk ka që shtu. Ha? Je këdhibune ala Allah Do të rejnë për para Allah Allah u gjelluarat që të në njerëze Disa pritënë Se të insistojë se si kina botë këtë qia Dhe Allah u të bare kjo e të ara Ne i bajm gjymë të të tëre me fol A ti për dhuja po Fol dor Une e kum prek Fol kam Une e kum hec Fol gjum Po une e kum than Qka dhënë ata Lime shëhit të malejnë A i thot do rëzat Pse të dëshmon këndër muët i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 njerat me të cilat polemizohat me lejen e tij. Prapëherë kjo është një çështje shumë e madhe në mësimin e emrave të cicive të Allahu te barekehu teala ti e kupton se nga Allahu nuk vjen e keqja. E keqja ka vjen nga nefsi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në xhutbet e jumës, nuk ka lënëve obligim në xhutbe, çka më thon in alhamdullilah rahmehu wa nastainu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi Enfusina Kjo ju lezohet muslimanve Në gjdo gjuma Dhe prapa ta falit e allojnë zotit Hasha I madhështë Allah Dhe i pasrë nga ajo që ka ja përkatsojnë Të padrejtit dhe ignorantët Qëka do të pinga me sëmë këtë khutbe Falenderojmë Allah Kërkojmë falje për ti Gjitha falenderimit janë vesh për ta Pasa i thot Wanaudhu billahi min shururi Enfusina Kërkojmë mbrojtje për Allahot Nga e keqëja vetëve tona Dhe pasaj Vëmin seji e ati amelina Dhe nga të këqijat si pasoj E veprave tona Pro edhe e keqëja, edhe pasoja Janë pirobit Pirobit Andë dhe zër Regula një mdhejt thot Se Allah u gjeluar në emrat e ti Ska shër Nuk ka të keqëja Regula në dëmbëdhjetë, thotë i bënkajmë e gjëzije Fi bajani me rati bi ihsai asmaihi elëti men ahsaha Men ahsaha dhe khalel gjenne Wa hadha hua qutbu së ade Wa medarun në gjati vel falah Thotë, dëmbëdhjeta është në sësharimin e shkallë dhe të mësimit Të emra dhe të sisive të Allahu të barëke vë të ala Të cilat kërë në hadith të kushim son Hinë gjennët Për nga mbedi aleyhë salatës salam Hadith në qaj kanë zirë imam Bukh Patanallahi salatu wassalam Allahu i ka nalt enan emra kushim son ato karn spren ahsoha perkthehet i mson do te di sharoin atash i ibn qayimi permend spreya shum mae gjong se sa i mson prost i pervetson ato osht i pervetson ato kush i pervetson ato hin xhennet thot ibn qayimi rregulla e 12 thot ta rishikojna kët hadith Ta shikojna më basë të regullave këtë hadith Thotë dhe kjo hadith është boshti i lumturis dhe i shpëtimit në këtë dunja dhe në khirat Pro njeri juve të kumurit me pështu, veshtë se njef Allahum të bare kjo të ala Dhe jetonën hiën e këtëre emrave Thotë kjo hadith kuptohet në, në disa shkallë E para, shkallë e para shkjo Ihsa u elfadhiha u adediha Shkala e pare mësimit të emrë dhe cësive si të Allahu gjellu ala është me imësu shprejhet dhe numrin. Qemur, Allahu, apo Rahman, Rahim, Kajum, Selam, Kudus, Alim, Hakim, Muhajmin. Këtë në emrët Allahu të barë kjo edhe të sëradë, hadithën e të rëmjëdi ju të kanë zirë, se pengambele a.s. i ka numruhe, nalët e nanë, Emra është ajo e njora jo Edhe recitohet në përvargje Si emrat esma u Lahi el husna Thot e para është mi dit shprejet pra, Shpreja Allah u gjelluale Por shimu Allah Arrahman Shkallet e, e dyte haditit është Fehmu me aniha Vë me dlluli Thot me e kuptu Do me thanjen e këtëra emrave Dhe por shfar argumenton kjo Por shimu masit je ki mësu Sa Allah e ka emrin Allah Dhe kjo është emrin majhë përveçëm Pasaj ke mësur Rahman Pasaj Rahim Pasaj Hakim Tash i mësove shprejjet Shka le dytët Shka do më thonë këtë emra Shka për mbajnë në vetë veti Këtë duhet më mësur dhe zë Pasaj thot ua me dlluli Dhe qka argumenton kjo Shem kur të edhisë Allah u gjela është Allah është e marë prej Ilah Do më thonë i adhuruar Më i madhi I cili kryon dhe i ka ketë si fatët Kjo që farë argumenton Se du të shmjë në nështruve Se matë fortit I nështro, të po Allahu Gjevle ka vendos këta në fitrën e njerëzve Shkalla e tre, thot Dua u hu biha Me lut me to Masi ta mësojsh shprejen E përku vizon numrin Sa e do të abjeri bën kaimi Se nuk përku vizon emret Allahut në numr Mirë po në disa di dhe ka ard E mëson kuptimin Për mbajtjen pastaj e lut me to Ka thënë Allahut e bare Kjo vëta në surën El Araf Walillahil Esma ul Husna Fedruhu biha Allahu i ka emrat më të mirë Lutnë me ta Kur tjeti sa Allahu qëllat ka emri Përshimu elkerim Bujar Elkerim dhe më dhana i cili jebë shumë Jebë shumë Andaj për nga mirë Me një hadith i ka thonë sahabeve Lutnë Allahun edhe përgjërat më të voglët juvët Lutnë Allahun edhe përgjërat më të voglët juvët Qofte dhe me ju një mu Me lidh perin e e këpucës qoftë edhe me të një mu së mund me, me të ndalë ndalë e të kurrizje dhe sleviz që shkarë në surën el me aricë se Allahu Gjellë Gjellë u do t'ja ndalë njësa njerëzve atë do të orvatër me bosejës si. e s'ka mundësi e kështë të mëra ta një për nga mirë a.s. tha lutë në allahun qoftë edhe me u një mu me lidhë përën e këpucësve Atërë e thanë zahabët Ja Resul Allah Masit që kaqë im du të me lut Po lutë mi shumë Thao Allahu ekthar Allahu ka ma shumë së sa mundi me lut Nuk mund është ti me lipi Allahu Sa mundi me dhanaj Kur Zditi qka me lipi ati Qka e mundi me dhanë tyje Apo Por që e mund dhezer Kur Allahu u gjelë gjelëja ka dhonë njerit njëri, e vladin Shkote njeri i par Të ademi a.s.s.s.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 Anagon ndonjëtarë se në xhenet do të kët çka çka do pejgamberi pe alayhisallatu selam sikashku me engjëja si edhe çta më jep. Nuk nuk ka shumë me shkumë engjëja se edhe çta më jep. Për shembull, kjo shifë do në kët edhe në kët dunjë, për shembull ai i cili nuk ka fëmijë, nuk mundet me edit ngjënien, ai i cili ka fëmijë. Por kjo është një blok të cilin nuk e njeh ata. Kështu është vëza edhe me njeriu i cili hyn në xhenet. Allahu i jep diçka që s'ka shumë me shkumë engjëja. E lusht me Allahun Gjellar në bojë prej, prej tëre A dhe dhe të i mënkajim e lëgjëzije Se shkalla e të rejtë ësht me lutë Allahun Pra kur të jeti se është kerim I dhu ozot Ka pas për se lefit I a lutë kështu Ka ardhen nga Aliju radiallahan I kanë dhënë kështu Allahun Gjellar Ka dhënë ozot Gjunat e mija t'i zbojnë dan Me mfalë ti muhe Ti nuk hargjohosh Falem Pra njëri ju duhet me ditë Dhe të qishme e form Gjëse ja, Allahu të barë e kjovëtala kërkun Kur'an kër kër me dit me formulu kërkesën Para më do ali ju sa i me që më dhe zërë Qishka i të të Allahu gjellu ala U në kitë gjunaat që ka i kam ozot, të i zbojnë dam A i bojnë dam Allahu gjunaat e njerëzve? Jo A da Allahu të barë e kjovëtala Në adit në që e kanë dheri ma mustimi nga pingamberi alai salatu salam Nga Allahu të barë e kjovëtala Allahu gjellu ala i ka thonë O ju njerëz, sa doju me bëtë gjunaat e Su n Hi e amalukum, këta janë veprat e juve Uhësi halekum, unë i omledhi ja juve dhe ja ap juve Suni banë Allah u dam Kështë shikot qida e parë sa largësht Ku më në njërzit, me mërije Po i dyti, treti, katërti, përti, përti, përti, gjashti, shtati Ku ka thamë për nga mëri a.s. Në me zdo qilë dhe tjetër ka 500 vite u thtim Po uji, po sidrë të lë mund të ha Po arqi, po me lachet Qështë i banë njeri damë Allah Ska mundë si Q Po ya Rabb junati mi asbojn dam tyje ti me mfal mue nuk nuk mangsohesh Allah e falu ata njeriu gaz do te me dis se si me lut Allah te bareke ve taala that Allahu jallu wala walillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allahu ka emrat mot mir lutne lutne me to thjebun qayma juzia lutja me to dy forma forma e par dua u sana wa ibada lutja e falendrimit dhe ibadetit qyse es kjo Me thonë ti o dha i madhë Ti o zotë meriton më falenderu Ti o zotë i më shërshëm Ti o zotë i e fales Veç me thonë që shtu e ke lut Veç me thonë që shtu e ke lut Dhe formë e dytë e lutjes është Me konkretizu kërkesën Po përshëmë kanë thonë Ka orlë për disa aditë dhe për ingamberit Alei Salatës Selam Se ata të cilët janë të angazhuar me dhikër Allahu ju jep ma shumë Se ata të cilët e kanë kërku kërkesën Ka dikush është e angazhum për qemull të bote sbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilah ilallah. Ekshtë të mëralë, dhe ki i angazhum me dhe i kërë nuk lip. A i pështën këti kërkesa jo, ka orë në disa transmitime, se këti jepë Allah u ala më shumë, pëse? Se pëse ki po e ngritë në gjuhën e ti, me zemrën e ti Allah u në lartë, për do të Allah ti e i madhë. Apo, më dhezërk, Allah u e donë pi robit ajë të ashovi që ti për e le avdron A i do me e pa njënin të e ledhrua ta Edhe kjo është në fytrat e njërë dhe kështu nga ka kriju zoti Këni pa dhe zërë një pasënik Ski një vojtë një herti mi thana tina bjerën pare Vesh thuj e ka 3-5 fjallë Abo, e ka nëmur vesh kej që je i mirë Masha Allah kishe thonë qatë filan venin e kështu me ratë 3-4 fjallë, apo miradije që ka i themi neve Ajë që ka thotë Hisë më sëmë lip, e di që ka i të thonë Allah u gjith Nëse ti jepë Allah o të i shprej falëndërime A i dhe që ka të duhet ti A i të jepë A do të dhe për në kajim e lëgjëzije Falëndërimi në lutje Lutja është në falëndërim dhe kërkesa Dhe në, në kërkesa Pasë e ka thonë regula e 12 E me regula e 13 Me radh është I khtelefe nëllaru fil esme I letit tutlaqu ala llahi wa la al ibadika al hayy wa al samii wa al basir wa al alim wa al qadir wa al malik wa nahwha fad regula 13 dhe me kta aportmendohen nga sallazer rregullat janë do të mu kuptu çdo rregull vetveti pse pasaj na ndihmon kur ti përmend emrat detal dhe nuk guçon me me undërhiq të rregullat njëra me tjetrë dhe me u porzie por duhet mu kuptu këso me rën me radh me radh që ka përmendimon ka ime xozie regula 13 thot Kanë polimizuar studiuesit Në emrat të cilat I përkacohen Allahut Dhe i përkacohen Robve Si i gjalli, dëgjusi, shikusi I dishmi, i forti, i mbreti E kështu mëra Një grupë prej njerëzve kanë thanë Një grupë i njerëzve kanë thanë Shikës tajemar në cilë Numrat, mëdhejt, njerëzve kanë deviju në këto mesele Thotë, një, një, një grupë e njerëzve kanë thanë Hi e hakikat unë fila abdi me gjezën fër robba Për shembull, kur thujsh Allahu Alim, kan thon, kur ti thush i njeri kjo hakikat, a kur ti thush Allahut kjo është mejaz. Kjo është alegori, nuk ka nuk ka realitet. Thotë kjo është kjo mendimi më i lig dhe më i poshtri i cili, dhe cili në thecilin e bartin xehmit. Për xehmit kan thon, kur thush për njerin, njeri, njeri oj dishëm, kjo hakikat, ai di. A kur thush për Allahun i dishëm kjo alegori metafor, por nuk është 100% ashtu. Pse, se ato i kanë arsyet e veta të, të cilat i kanë dalë si shuboate që mos toimëse Allahu te barek ju te ala, e, dhe se dia duhet mu pasmor pidikone këtu me radh, për gjërave të kota se ato do ti përmendmë se janë batin. Mendimi i dytë është i kundërt i kësaj. Kan thonë, kur thuhet për Allahun një emër, është hakikat. Ndërsa kur thuhet për Robin, kjo është me jazz. Kjo është metafor. Por kur thuhet Allahu i di shum, i di shum, Kur thon për njerëzit e ditshëm, kjo metaforë. Thot dhe mendimi i tretë, i cili është mendimi e Al-Sunetit, to duhet të, të ja që duhen. Mendimi e Al-Sunetit është: "Inna haqiqatan fehima", se çdo herë kur të përmendet emri, te cilin mundet me pas, edhe robi, edhe Zoti, janë hakikat për tu dit. "Wa hadha qawlu ahli sunnati wa huwa as-sawab." kjo fjalë e ehli sunnetit dhe kjo është e vërteta. Wa ikhtilafu al-haqiqatayn fehuma la yukhrijuha an kawnuha haqiqatan fehuma. Walil Rabb ta'ala minha ma yaliqu bi jalali walil 'abd minha ma yaliqu bih. Thabitun qayyim al-jawziya. Dhe ndryshimi i dy hakikateve nuk i nxjerr nga fakti se ato janë hakikat. Kur thuat për Allahun në emër, qysh i takon atij dhe kur ti thuat robit që shi të ti shita konati me shembull çarçohet e di se tani kjo nga është ngarkuame si rregull thaat mirë po kur bi, bihet asaj shembulli çarçohet për shemb nazar Allahu جل الله ka emrin për shemb el hay el hay i jolly çu kemor nazar apo dorë për njeri dorë njeri i jolly ai jolly kur ai jolly është i jolly emri për shemb i Allahu جل الله el melik apo elhamdulillahi rabbil alamin errahman errahim malik yawmiddin malik çdo mëvon mbrat tani mbrat allahu mbrat mbratret kjo është që mesela të pse e shkroni banka e alxuzije nëse ne mërekalloh allahu dhe i nhjeti mund të më përdorte njerëzit qysh kuptohet i pruni dy mendime të gabuame dhe mendimi i vërtet cili është se kur thuhet për allahun i takon hakikat për Allahun. Dorsa kur thuhet për robën i takon hakikat për robën. Për shembull, e mormi shembullin e Elmit, që më e kuptu më thjesht. Për shembull, Allahu xhallahu te ala e përshkruan vetveten Alim, i dishëm. Po na e dim se edhe xhallallahrt janë dishëm, i Muhamedi, Shafiui, sahabët, njeriu përgjithësi, pejgamberi, as i diçëm, i diçëm. Tanë Allahu Alim Benga Merialin. Po i njëti emër thuhet për Zotin, thuhet për Robin. Çysh më i da, thotë banqai me xhozije. I ndonse, kur e i thon për Zotin, kjo i takon emrit çysh i takon Zotit. Dhe kur e ke thon për njerin, çysh i takon njerit, por ç'i mbolta ilmi. Njeriu di, po kjo dije e njeriu është para prime pa dije. Ndërsa dija e Zotit s'është para prime pa dije, jani dallim. E kuptove, që më thuti, filani i dishëm Njënë thot, i thotë, se pithu i dishëm, t'ja për njësën me Allah T'u jo Allah, unë që më të full për Allah Në më të full për njerëzit, a i një ditë s'ka ditë për tashdi Kjo është e para, pra një ditë s'ka ditë tashdi Da dhim i parë, da dhim i ditë Por shembol, a i di krejt, ki i di di qka A i di krejt, ki i di di qka Por shembol, Allah u të bare kjo e talë është alim i gjithë dishëm E njeri ju a murët më ka një gjithë dishëm Hasha Së murët më ka Madje djetarë thojnë Edhe qatë shka e di Edhe qatë shka e di Se dikejt Ha Edhe qatë shka e di Nuk e dikejt Në ditë për ditëve ardhën disa jehudit e pengamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe i than A nuk ju ka zbrit juve në Kur'an Se Allah o e ka zbrit Kanë dosh mjë azon kohën Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Se ç'e ka në Kur'an, si janë plot për orientalistave, ç'e ka në Kur'an shkruan gabim, ç'e kshira. Apo ajo njeriu ata thonë ban qaimi me xozinu miftah daris saade, kur njeriu ka urrëtesh shef. Ma jë thotë kjo ndodhet në fizik. Më bë unë një memorinati dikam, ai më kanë më i bukur njerëzve që është gabim. Thotë si sa i keq. O jo, njerëzit e din se është i bukur, thotë kishai keq, se ki pe urrëtesh nuk sheh. Thotë ban qaimi para mendon mendime. Kur para mendon ti me urrëtesh në njëri, Sa mund është të me e pa Aja ka thonë mendimin të manë ajo Dush me jek njerë u rejtjen Me zhvesh për rejtis të anë e vetë vetën Pas a e këshirë fjallëm Kanartë të johdi ka dhënë Këshirën Kur'an shka shkruun Dhe me ka shirkën Kur'an Ka kufër Hasha I kam dhënë A nuk shkruunë Kur'an të jo Se Allah e ka zbrit Për gjdo sende ilm Allah u gjerë thënë Kur'an t'i bja në likulli shej Kur'an ju së qarim pë A i ka thonë jahudi ju E po tash ju barabar me Allah, na E kuptu? Ku kanë dosh me dalë Dhe mek, a ja u ja ka dhonë juve Kur'anin po, a ja u ka shpjegu Kitë senet, a Që Se Kur'an është ja jetë Allah u ka bonë ketë Kur'an Sharim për shdo sen A do ka dhonë, e po tash ju për dishtë në kitë Shka di Allah, dhe mek ju Orë takë me Allah dhe të dëmëdhonë Kur'anin është batil Cile o konë gjevabi dhe zë Cile o konë gjevabi A do dhe zë shiko? Kanë arkun e ninë i doni shupë thot, ja kjo pejgamberi alayhi salatu sallam ju ka thon. Çdo sen që ka na duhet neve e ka zbrit. Asaj përkëta Allahu xhele xhelalu. Kjo është një grincë e vogël, shumë e vogël nga ajo që ka zbrit Allahu te barekatu taala. Dhe për një shembullin e e Musajt me Khidrin, apo me Kadirin. Janë kondeti pejgamberi alayhi salatu sallam tha, ishin Musa Se ata me Musajnë mirëshin veshë Se janë të Musajtë u përkacojshin Ishin Musaj me Khidrin Në deti Të anija E dinë në gjarën e surës kef Dhe ardhë një zogë Dhe unalë në anije Mes qepin e ti Murë pak uj Nga deti Që i tha Khidri Tha o Musa Allah o ti të ka dhonë ilmë Që ka së më ka dhonë muhe Më ka dhonë muhe Që ka së të ka dhonë tyje Mirë po I Ilmi jenë dhe ilmi jotë Dhe ilmi ketë kriesave Qëka e gjëgjiston Krahas ilmi të laot është sikur që kështë qepi sa mujtë me morë Për qëti ujë A më nërshme paramendu? A ndaj edhe i thanë, jo, a ketë senë të tinja Jo, sa i për ketë rapëve Këtë po Qëtë takon të të të të të të më falë Me dhanë ze qatë, me gjuru a ramazan Me vahajqë, mundal pizinas, mundal piharami Qëtë janë ketë për, a, për ketë, të të t As melek, as pengamber, as gjim, as një njërë. Andaj tha Allahu të barë kjo e talën nës ajetin kursi, wa la ju hijtuna bi shejimin ilme. Kur kush së në përfshin Allahun me ilme, së një mërë ilme. Illa bimasha. Pos sajdo Allahu gjelluara, bja odha njerëzve. Andaj dhe regula e trejtë thotë, nëse një mërë e ka Allahu dhe i njëti thuët robit. Qysh, për, qysh kuptohet, kur folmi për robin, dijet robë dhe kur folim për Allahun e dim se i më duhet të fol për Allahun te bareku ve te ala. Për shembull, ne i themi njëri të bujar, e themi bujar, fisnik. Kto emri nat Zotit gjatë. Po pse si ja themi edhe edhe robit se çat sa i takon robit? Apo çat sa i takon robit? Për shembull, ë njeriu e ka emrin për shembull Rahim. Apo në dasi të tjerë ka të kanë dalur më pas njeriu emrin Arrahman. Kjo më të shtuar Arrahman Mërgjimull, Allahu Gjellekohim në Rahim dhe njëre Gjellekohim në Rahim A dalojnë anë mes rahmetit Allah dhe rahmetit drobit? Po, dalojnë, dalojnë Mahdje, rahmeti Allahu Gjellekohim nuk krasot asë me rahmetin e pengamerve Sanë kur anë e ka kalzu Allahu Gjellekohim se edhe pengamerve dhe njëherë U është ngushtur e thana dhe sën kam ba sabër Ju nus i ka hik për poblit vetë Pengamere të senam i ka që dhurt këndër dikujna E Allah i ka thonë, unë e kam i falë ato E nuhi a.s. e kalut Allah unë të barë kje vëtara Me i shkatru këtë njërzimin E kështu më radh Pra edhe njeri ju sa do qëtë jetë rahman E sa do qëtë jetë rahim Sikur pengamberi a.s. Allahu gjelluar e ka qëtë Muhammed a.s. Në Koran Wa kene bil mu'minine Rahime Muhammed a.s. Ndaj besimtar rahim. Rahim, ja. dhe është rahim A është që ki rahim këto Aja Allahut I përnë kaim dhe të ashpikoj e ma vonë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 E pormandon dhe vjen na kangël edhe shtat rregulla, pastaj do të vazhdojna me emrat detaj për detajin. Elulsh pe Allahu subhanahu wa taala, që Allahu el-Jelalud na mundson me imsu rregullat el e el-sunete tës aty kanë përmend dietart të muslimanëve. Elulsh pe Allahu subhanahu wa taala, që Zoti ënjel-Jelalu na mundson me imsu rregullat e emrave dhe cicive të Allahu te bareke wa taala, të, të mësojmë edhe emrat dhe cicit Allahu te bareke wa taala, të, të jetojmë me emrat dhe në hirën e kuptimit të këtyra emrave. Elulsh pe Allahu te bareke wa taala, që Zoti ënjel-Jelalu na shton motivin, ambicën për ta mësuar fein Allahu te bareke كوتعالى اللهم صل الله وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما من صلاه الله وجلاله ما يتو ما وئبره طيره وما فدق ما وئبره طيره قولوا قولي هذا أس... واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين